Jocul cu moartea de Zaharia Stancu Pista 14 Munții dinspre răsări și apus erau înalți, negri și goi. Dar între cimitirul de piatră, pe ale cărui lespezi ne plimbam și acești munți, se desfășurau, așa cum îmi închipuisem, văi largi care mai purtau pe făgașul și pe costișele lor ceva din verdele copt al verii. Undeva, pe o costișă, printre pomirari. Licărea în soare câteva case albe de piatră. Limpede, însă vâscos, mat, cerul se încovoia deasupra noastră. M-am culcat lângă uriașul de piatră, pe lespezile încălzite de soare, și am simțit în mine dorința stranie, cu care de altfel nu mă împăcai deloc, de a rămâne acolo întins, nemișcat pentru totdeauna, schimbat și eu în lespede de piatră. Tunurile gemură și se vaitară spre mie zi. Gemetele și vaietele lor le prindeau și le sfărămau între stâncile lor goale, munții. Uriașul de piatră rămânea nemișcat, cu uriașa lui mână ridicată în sus, privind cu găurile goale ale ochilor neclintitul cer, limpede, dar văscos, mat, gol, pe care nu se scria zborul niciunei păsări. Prin liniștea adâncă, ce-s să laș în velișul meu, care mi se părea nu fi carne de om, ci de fum auriu, auzeam lunecând veacurile și auzeam lunecând mileniile. Am deschis ochii și am privit printre Genevalea. Soarele cernea pulbere de aur. Și prin acea pulbere, călare pe un caloriaș, cu lung și ascuțit corn în frunte, cu coif de aur pe cap și cu sabie de argint în mână, Galopau un om tânăr și frumos ca un zeu. Bucefal arunca flăcări pe nări. În urma mândrului călăreț mergeau voinicii soldații falangei. Până la cer ajungea pădurea lor de suliți. Încotroj duce Alexandru Falanga spre împărăția lui Por împărat. Bunicul de la Cârlomanu se-a plecă pe cartea tipărită cu slove slavone și citim mai departe. Și-a mers Alexandru și-a cucerit cetate după cetate. Și-a supus neamuri și popoare. Și l-a bătut pe Darius împărat. Și pradă i-a luat cinci mii de care încărcate cu aur. Și pe fata lui Darius împărat a luat-o Alexandru împărat de nevastă. Ridic fața galbenă spre bunic și nu întreb. Bunicule, da ce-i trebuia lui Alexandru împărat atât aur? Cinci mii de care încărcate vârf. Bunicul de la cărlomanul zâmbește, mă mânghie pe creștet, îmi răspunde. Îi trebuia. Bucefal, cel cu cornul lung și ascuțit în frunte, mânca jărăgai de aur și bea flăcări de aur. Poate că Alexandru împărat mânca aur și bea aur topit. Bunicule, Citește mai departe. Ia ca citesc. Și i-a bătut Alexandru împărat, pe toți regii și pe toți împărații i-a bătut. Și le-a luat împărățiile și le-a strâns la oaltă într-una singură. Și pe urmă, Alexandru împărat s-a bătut în pustiu cu păsările și cu furnicile, s-a bătut. Și cu gadinele Pământului s-a bătut. Și acum. Hotarele împărăției lui erau mari, fără margini și nenumărate bogățiile lui. Și într-o zi s-a scăldat Alexandru împărat într-un râu larg și din scăldătură s-a îmbolnăvit și și-a dat sufletul. Bunicule, ce s-a ales din împărăția lui Alexandru împărat bogată și fără hotare? Praful, praful și pulberea. Îmi scutur capul. A murit de mult bunicul de la Cărlomanul. Sufletul lui a zburat la cer. S-a pierdut printre stele. Trupul lui trupul lui s-a schimbat. S-a topit în pământ. În praf și în pulbere s-a schimbat. M-a plecat și cu dintre lespezi câteva fire de praf din praful împărăției lui Alexandru împărat. Le suflai. Privi valea. Era goală. Era pustie de oameni. Pogorui cu diplomatul o potecă strâmbă. După pustietatea de sus, în vale mi se păru că am descoperit raiul. Aci, toamna mai întârziase. Crângul era însă nemușcat de guraic hulpavă. Iarba nu îngălbenise de plin. Râul adânc, limpede, se lăsa văzut până în fundul acoperit cu pietre pestrițe. Dincolo de râu, la o fugă de cal, se odihneau, risipite printre copaci mărunți, case albe. O biserică ascundă de piatră își înălța tur la puțină rotundă. Cătunul era totuși prea departe, ca să vedem de acolo de unde ne aflam, dacă mai este sau nu locuit. Să trecem apa și să încercăm să batem la o parte. Eu zic să mai așteptăm. Poate trece cineva pe aici, diplomatule, să nu cădem iarăși în laț. Ne întinserăm pe iarbă la marginea crângului să vedem la timp dacă s-ar apropia cineva și cine și la nevoie să ne putem ascunde înainte de a fi zăriți. Diplomatul scoase din brâu un cuțit închis într-o teacă de piele lucie. Ce zici de el? E grozav? Mi l-am oprit pentru mine, plată pentru o la de ieri. N-ai aruncat în nimeni cu el? Cum să nu? Am omorât cu el un neamț, pe cel ce trăgea cu mitraliera. Erau doi. L-am lovit pe cel care trăgea. Pe celălalt l-am lăsat în plata domnului să fugă, deși l-aș fi putut omorâ. Era tânăr, s-a tot fi avut 17, 18 ani. Nemții au ajuns la ananghie, trimit la război până și copiii. Ia te uită, te a fi cuprins mila. Nu, no, nu era milă, era altceva. Când am auzit trân mitraliera, mi-am spus că de secerișul ei nu o să scăpăm niciunul. Povrnișul era destul de bine, păzit de munteni, după câte puteam să-mi dau seama. Am ascultat săcănitul mitralierei să văd cam pe unde era ascunsă și dacă se află sau nu departe de mine. De unde? Nemții trăgeau cu ea de la o depărtare cam de vreo sută de pași. Gloanțelor care veneau pieziși la am dibuit M-am strecurat, ocolind printre pieteri și tufărișuri, și le-am ieșit nemților în coastă. Cum ți-am spus, erau doi. Unul trăgea. Celălalt, băiețandrul, aproviziona mitraliera cu benzi. Cel ce trăgea, își slăbise cureaua de subărbie și își lăsase casca să-i atârne pe spate ca o scufiță. Aveau obrazul rotund și capul ras. M-am fofilat cât mai aproape de ei și am aruncat cu cuțitul. I s-a înfiptând în Băiețandrul, uluit de acest atac și de arma neobișnuită de care mă slujisem, a holbat ochii, s-a sculat și a fugit. Aș fi avut tot timpul să-i înfix și lui un cuțit în inimă, înainte să se dumirească. Chiar ridicasem cuțitul. Atunci mi-a venit un gând. Eu... Eu, zdrențuitul, sunt în această clipă stăpânul morții și al vieții. Pot să-l acum pe acest om tânăr, dar tot o pot acum să-l las în viață. Neamțul fugea. Aveam încă timp să-i azvârl cuțitul în spate. Nu i-l-am zvârlit. Sunt bucuros că nu l-am omorât. Poate are noroc să scape cu viață până la pace. E mare noroc să scap cu viață dintr-un război care ține de ani de zile. Și pe urmă ce ai mai făcut? M-am dus la neamți am scos cuțitul din tâmpla lui, l-am șters de tunica pe care o purta și l-am pus la loc în teaca din brâu. L-am și scotoci pe neamți. Și ce ai găsit la el? Un portofel. Diplomatul își duse mâna la piept, se căutăm în buzunarul dinăuntru al hainei și scoase un portofel de piele cafenie. Ia să vedem ce purta în el. Căzură pe iarbă trei scrisori, scrise cu litere mari, nervoase. Toate trei începeau cu, draga mea, Gotthold, și sfârșeau cu, dragă, Cristi”. Mai căzu din portofel o fotografie. Cristel. Blondă își arăta șiragul dinților albi între doi gemeni care îi semănau leid. Noste muiere”, constată diplomatul și bună de prăsilă. Dar ce mai fi pe aici? Portofelul e încă umflat. Mai caută. Pe iarbă căzu un tank subțire de mărci de război și apoi mai căzu încă o fotografie. Fotografia înfățișa câțiva copaci, de care atârnau niște sârbi spânzurați. În primul plan al fotografiei se afla și Gotthold. Gotthold, mai în liber Gotthold, cu casca de oțel pe cap râdea. în portofelul cu scrisorile și cu fotografiile neamțului în pământ și le acoperirăm cu țărână și cu piatră. Banii îi păstră diplomatul. S-ar putea să ne folosească la ceva banii. S-ar putea dacă am trece printr-un oraș. Am putea cumpăra pâine. Sătenii nu vor să vândă nimic pe bani de hârtie. Ei vor arginți. Avea bocanci aproape noi neamțul. De ce nu i-ai luat? N-am avut vreme. M-am temut să nu vină al soldat să vadă de celelalte cu mitraliera. Mântenilor, nu le-ai spus nimic despre neamț? Am uitat. Acum i-am adus aminte. Ce zici de cuțit? E grozav, nu? Îi pipăia țișul și vârful. Și mânerul, uite-te la mâner, argint curat, lucrătură veche de meșterar cu mâna. O să-l păstrez drept amintire. Pe fâșia largă de iarbă, dintre marginea crângului și râu, venea spre noi un om în vârstă, cu fes pe cap, mânând din urmă cu o dârgeală lungă, Doi bivol voi voinici, cu coarnele atât de groase și de lungi, încât ai fi putut lega între ele un lagan. Bătrânul ducea la spinare o traistă. Omul nostru, scoate doi-trei lei de argint. O să văd ce fel de nație este și o să-l rog pe limba lui să ne vândă o parte din mâncare. Dacă o avea, încercarea moarte n -are așteptară până ce omul a ajuns în dreptul nostru. Țâșin amândoi din crâng și ieșirem în cale. Mirat, localnicul se dete câțiva pași în urmă și ridică dărjala. Ce vreți? Să ne vin ceva de mâncare. Suntem lichniți de foame, străini, avem argint, îți plătim. Diplomatul întinse mâna deschisă și arătă doi lei. Iată. Avem argint. Aruncă-i. Poftim. Localnicul îi prinse unul câte unul din zbor și le încercăm marginea cu dinții. Avea toți dinții întregi. Întregi și negri. Da, sunt de argint, dar eu n-am nimic de vânzare. Atunci de ce ne-ai cerut banii? Argint a spus că aveți argint. Pe aici nimeni nu mai are bani de argint. Am crezut că mințiți. Ce ai intrat traistă? Mâncare, dar nu am de vânzare. O am pentru mine. Își trecu cei doi lei de argint dintr-o palmă într-alta. Nu se mai sătura să-i privească și să-i pipăie. Argint. Voi aveți argint. Voi aveți bani de argint. Ți dăm dumii tale dacă ne dai în schimb ceva de mâncare. Și dacă nu... Ne dai banii în dărât? Cum să vii dau în dărât? Voi aveți argint. Să am și eu. Să ai, dar pentru asta să ne dai mâncarea ta. Mâncarea mea? Argentul e rar, dar noi însă și mâncarea e rară. Bivolii negri se opriseră la marginea apei și se apucaseră să pască. Banii sau mâncarea? Localnicul făcu pe surdul. Puse bani în chimiri, își potrivi traista legată de gât să nu i împiedice mișcările și se pregăti să învârtească lunga-i și să ne pocnească cu ea în cap dacă l-a mai fi săcăit. Băiete scoate cuțitul. Scoțe-i cuțitul din teacă și limba lui luci în soare ca o frântură de fulger alb. Diplomatul își scoase și el cuțitul și începu să se joace cu el. Îl aruncă în sus, îl urmări cu ochii și când cuțitul veni, răsucindu-se spre pământ, îl prinse de mâner. Localnicul se uită la diplomat și se uită mai ales la cuțit. Diplomatul zise, Aș putea să nu arun cuțitul în sus, aș putea să-l arunc spre tine, unde vrei să-ți îl înfig, între ochi, în gură, în gât, sau poate vrei în piept drept în inimă." Dar de ce să-mi infigi tu cuțitul în mine? Sunt o malo Dumnezeu, creștin și eu ca și voi, ca să-ți iau din traistă. De ce să-mi le iei? Pentru că-mi e foame. Și băiatul ăstuia e foame. Ne vinzi mâncarea? Nu v-am spus? N-am merinde. merinde de vânzare. Atunci dă-ne argintul îndărăt. Cum să vă dau argintul îndărăt? N-am mai avut argint în mâinile mele de ani dezire Și acum când am pus și eu mâna pe doi bănișori de argint să vi dau în dărăt, nu sunt nebun. Atunci dă-ne merindea. Nu am de dat. Îmi pare rău, omule, dar n-am ce să face. Trebuie să te omor. închinete Și bivolii mei? O să avem noi grijă și de bivol. Omul cu fes negru și lat pe cap... Își desfăcut traista de la gât, oprinse în vârful dărjalei și neontinse. Luați merindea din ea și aruncați-mi-o. Argintul rămâne la mine în brâu. Nu vi-l mai dau. Se cheamă că am făcut negostorie. Negustorie cinstită. Ne mustră. Creștini și umblați cu cuțitele. Vă jucați cu cuțitele. Aveți voi noroc că m-ați întâlnit acum." Să mă fi întâlnit voi pe mine acum vreo zece ani. Acum zece ani vă arătam eu vouă merinde. Vă arătam eu o cuțite. Eram tânăr pe atunci. Aveam numai 80 de ani, taică. Acum am îmbătrânit. Omul bătrân nu mai e bun de nimic. Să-i pui paie și să-l pârlești. M-ați pârlit. M-ați furat ca tâlharii. Mi-ați luat merindea. Desfăcându-i traista, găsi rămânea un codru de pâine neagră, frământată dintr-o săracă amestecătură de făină cu coajă de copac, sfărâmată și măcinată cu rășnița, și două fire lungi și groase de praz. Pâinea ca pâinea! Mă bucurai de praz! Prazul făcea toți banii. Diplomatul era gata să arunce bătrânului traista în dărât când, ținând pâinea și prazul în brațe, îl întrebai. Sarea ai găsit-o? Ce sare? Caută bine pe fundul traistei. Trebuie să găsești o cârpă nodată cu sare. Fără sare, prazul n-are gust. Nu știam. Multe nu știe omul. Găsi și sarea. Localnicul plecă. Atinse bivolii cu dârjala și o porni iavaș, iavaș pe lor. După ce a făcut vreo 20 de pași, se opri... Se întoarce spre noi și început să ne strige. Tălharilor. Mi-a sfura merinda, Tălharilor. Diplomatul se sculă, își puse cuțitul între dinți și se prefăcu încruntat că se ia după el. Localnicul tăcu. Cu pași sprinteni alergă să-și ajungă bivolii și-și văzut de drum. Ascultă, diplomatule, vreau să te întreb ceva. Întreabă-mă. Mereu mă întreb câte ceva, parcă ți-aș fi dat scalos. Îmi și ești? Pâinea neagră și tare ca piatra îmi sângeră cerul gurii. Prazul, întins în sare, făcut să-mi Ca să-și poată mânca bucățica lui de pâine, diplomatul o în apă. Dacă machedonțul nu ne-ar fi dat de buna lui voie merindea, l-ai fi ucis... Tu ce crezi? Nu știu. De aceea te și întreb. Desigur că l-aș fi ucis. Pentru două fire de praș și un boț de pâine? Când ai ce mânca, două fire de praș și un boț de pâine valorează câțiva gologan sau aproape nimic. Dacă însă aceasta e singura hrană cu care îți poți prelungi viața două-trei zile, prețul ei nici nu poate fi măsurat. Acum, de altfel... Te-ai să omori oameni și direct, nu numai indirect ca până acum. Și tu ai omorât ieri oameni. Oameni și catări. Am tras în ei de departe. Nu le-am văzut prea bine fața. La urmă ormei poate că m-am înșelat. Poate mi s-a părut numai că i-am omorât eu. Tot într-acolo și în aceeași ținte trăgea și gură neagră. Tot într-acolo și în aceleași ținte vii trăgea mai trăgeau și ceilalți munteni. Adevărul adevărat, în această privință, nu o să-l cunosc niciodată. S-ar putea ca ceea ce spui tu să fie adevărat. S-ar putea, însă, și să nu fie adevărat. S-ar putea să te ferești de mustrarea conștiinței. Știu, degeaba scutur capul. Acum omorul e prea proaspăt. Conștiința încă nu te mustră. Cauți însă să te pui din vreme la adăpost, pentru ziua în care conștiința ta se va trezi și va începe să-ți macine și să-ți alunge somnul. Chiar dacă aș fi sigur că eu am omorât ieri oameni, cu gloanțele trase de mine, nu cred să mă mustre vreodată conștiința. Am făcut-o de nevoie, nu aveam altă ieșire. Ceea ce mă neliniștește este însă altceva. Ce anume? Eu știu, diplomatule. Nu prea știu cum să spun. Ieri însă, când eram înfierbântat și trăgeam, mi era ciudă când nu nimeream. Și îmi părea grozav de bine când vedeam că omul în care am tras, eu sau gură neagră, nu mai mișcă. Nu mai decât îmi părea rău când îi vedeam căzând. Până acum, nu bănuisem niciodată că se poate găsi bucurie în uciderea altui om. Mă gândesc dacă nu cumva... Nu știu cum mai târziu, mult mai târziu, îmi va veni poftă să mai repet odată plăcerea pe care o aveam ieri acolo pe povârniș când trăgeam în oamenii aceia loviți și vedeam cum ureau. Poate că era bucurie cea ce-ți Poate era plăcere. Ar fi greu de deslușit. Eu cred însă că bucuria sau plăcerea pe care o simțeai când vedeai că omul în care ai tras nu se mai mișcă, Izvora nu din faptul că tu ai ucis un om, ci din acela că omorând un om care venea asupra ta să te omoare, și pe urmă unul și încă unul, știei că numărul celor care voiau să te omoare pe tine a scăzut, că primejdea de a fi tu însuți omorât a devenit mai mică. Ai omorât ieri mulți oameni? Mulți. În unii am azvârlit cu cuțitul, pe alții i-am împușcat. Ieri am omorât pentru întâia oară direct oameni. Și ce ai simțit? Singurul lucru care m-a mirat era ce ușor învață omul să omoare oameni. Când ocheam cu pușca, aveam o singură preocupare. Să ochez bine și să-l pe cel ochit. Să nu-l rănesc numai și să las să se chinuie. Am fost bun ochitor. Ieri am constatat că am și rămas. La tir, am pușcam porumbeii din zbor. Îmi plăcea să constat că am mână sigură și îmi plăcea mai ales să văd că am izbutit să retez un zbor. Și mie, băiete, soarta și oamenii mi-au retezat zborul. După război trebuie să încerc să te ridici. Am să încerc, băiete. Aș vrea să mai trăiesc cât mai mult și cât mai bine, fără să lucrez însă. Dar când aruncai cuțitul, ce simțeai? Când aruncam cuțitul, mă încordam să-l arunc ca un artist. Am învățat să arunc cuțitul și o vreme am trăit din asta la un circ. Un artist care nu-și execută numărul fără greș, nu este artist. Nu dă nimeni nici două parale pe arta lui. Arta care nu e perfectă, nu e artă. Ieri nu te gândeai deloc că omori oameni. Ba mă gândeam. Mă gândeam însă, în primul rând, că eu știu să altă altădată să arunc cuțitele ca un artist cu precizie și voiam să verific dacă nu am uitat cumva acest mesteșoc de-a lungul anilor în care nu l-am mai practicat. În fond, aruncarea cuțitului este o chestiune de abilitate, ca și buzunăritul, ca și trișarea la cărți. Știi să trișesc la cărți? Dacă știu, as. Am dat însă odată peste unul care m-a făcut marți. De dragul artei, l-am lăsat să îngolească pe jumătate buzunarele. La Paris? Nu, închipuieșteți la Cetinie, în Muntenegru. Era chiar regele Muntenegrului. Dar, diplomatule, cum nu ai nicio mustrare de conștiință pentru uciderile de ieri? Eu, băiete, nu mai am de mult mustrări de conștiință. La început, când eram băieț ca orice om, am avut și o conștiință. Ca să trăiesc, am aruncat într-o zi o halcă de conștiință, în altă zi altă halcă, până când, tot hartănindu-mi conștiința și aruncând hălci din ea, ca să trăiesc, m-am pomenit că nu o mai am. Nu se poate trăi fără inimă, fără cap sau fără măruntaie. Dar fără conștiință se poate trăi. Și chiar foarte bine. Acum, aproape toți oamenii care participă la război, ucid oameni în speranța că procedând astfel ei nu vor fi uciși. După război, toți oamenii aceștia se vor întoarce la casele lor, își vor îmbrățișa și culca nevestele și amantele, își vor săruta copiii și soacrele și vor continua să-și trăiască viața. Ce s-ar face ei dacă s-ar lăsa măcinați de conștiință că au ucis în război oameni? Viața nu va fi cu putință. Cum vezi, viața are leac pentru toate. Diplomatul tăcu mult timp. Cu capul culcat pe mâini, cu obrazul în iarbă, își încălzea ca și mine spinarea la soare. Bun și întăritor era soarele. Crezi că morții de sus, îngropați în străvechiul cimitir sub lespez s-au închinat la soare și la lună? Poate că s-au fi închinat și la soare și la lună. Dintotdeauna oamenii au simțit nevoia să se închine la ceva. Grecia, în apropierea căreia ne aflăm, era plină în vechea vechime de oameni și de zei. Oamenii munceau pământul, își mulgeau vitele, își culegeau smochinii și măslinii ei, și, din când în când, se mai tăiau între ei și se mai luau un pumni. Zeii petreceau în munți deasupra norilor. Petreceau și se uitau la năzdrăvăniile oamenilor. Rânduri și rânduri de oameni au trecut și s-au stins. Au răsărit ca din pământ alte rânduri de oameni. Și aceștia nu s-au mai închinat la zeii trăitori deasupra norilor. Atunci zeii au pierit risipisca fumul. Pe pământ au rămas numai oamenii și nemai crezând în zei, oamenii au început să se închine unora din seminii lor care-i biciuiau și din această pricină li se părea celor de rând a fi mai cu moți. Mâncasem, ne odihnisem. Văzduhul era cald. Cald era și pământul iar bos pe care trând aveam tolăniți. Caldă trebuia să fie și apa limpede a răului din apropiere. M-a de Diplomatule, când crezi că trebuie să plecăm mai departe? După ce cadem tunericul. Dacă am plecat mai devreme, riscăm să ne întâlnim cu localnici sau chiar cu soldați. Granița bulgare este destul de aproape de aici. Ce zice dacă ne-am despuiat și ne-am scălda? Am mai dat jos jegul de pe noi. Pe urmă ne-am trage mai adânc în crâng și am pornit cu rândul. Nu-mi place să mă spăl fără săpun, dar, în sfârșit, o dată în viață trebuie să o fac și pe asta. Du-te și încearcă apa. Vezi dacă nu e prea rece. Mă dusei pe malul apei. Îmi scosei cuțitul de la brâu și îl înfipsei adânc în isip acoperindu -l. Deasupra, ca să-l pot găsi după scaldă, pusei semn o piatră. Mă despuiai și-mi așezai străele chită, la soare pe iarbă. Îmi spălai obielele și le întinsei să se usuce lângă ghete. Încercai apa cu piciorul. Era tocmai bună de scăldat, călduță. Mă aruncai în ea dintr-o dată și prinsei să să-i la Moleșea la de lungi, Sleierea pe care o păstram în trup, în, în care mă arunca lipsa de somn și căldura potorită a soarelui dulce de toamnă, pierisera la întâi atingerea trupului meu cu apa. Simți cum devin sprinten, vioi și mlădios, cum mă știusem altădată. Mi se învioră până și piciorul beteag cu care izbeam apa, cum ar fi izbit o pasăre cu aripa ei frântă. Mă cufundai cu ochii deschiși și atinsei cu palmele pietrele prestrițe de pe făgaș, ale căror asperități apa în curgerea ei repede le tocise. Ieși la suprafață, îmi umplui pieptul cu aerul proaspăt și cald al văii verzi și râsei către soare și către cerul vâscos, mort, pe care l aș și vrut albastru. Apoi, iarăși mă dădui peste cap și, înotând spre adânc, cu ochii deschiși, Mereu cu ochii deschiși, atinsei cu voluptate fundul. Parcă eram o lungă și subțire de apă.